Та це були іще конвалії, троянди, колючки і будь-яки починалися, коли творча дорога зводила з корифеями. Таких у театрі назбиралося чимало. До них належали актори-невдахи з мікроталантом та макроамбіціями. Мабуть, світ не родив від суміші образи на життя, на людей, яким природа вділила більше від отого пирога котрий їм вдалося тільки здалеку понюхати, бажання із собі завойовувати правдами і неправдами, бодай частку буцімто їм належного. Лютої ненависті, що виливалася на усіх начебто причетних до несправедливого розподілу ролей, оплесків, премій, слави і симпатій публіки. Немає ненависті лютішої, аніж та, яку плекає, нездара до таланту. Немає. Станіслав Добручинський був на свою біду актором талановитим. І не просто талановитим, а надзвичайно талановитим, особливим, з власним образом, отією родзинкою, перчинкою, яка забарвлює в тільки йому притаманний колір. Кожен крок, кожен поворот голови, кожен погляд на сцені. Такі народжуються раз на століт. Таких потрібно на руках носити, щоб вони могли реалізувати свій талант, свої тільки їм Богом дані можливості, щоб мали змогу виявити усі його дорогоцінні грані. І трапилося так, що його рідкісний дар оцінили. Дирекція театру і художнє керівництво, на щастя, складалися з людей фахових, не чиновників, як часто буває, а з професіоналів. Головний режисер одразу розкусив, який скарб отримав особі випускника Театрального інституту, і навантажив його максимально Зайняв у виставах, які потребували отого незвичайного обдарування І талант Станіслава заграв усіма барвами Попервах Стас працював мобожевільний Віддавав на репетиціях і виставах усі сили Потім падав з ніг Зате публіка супроводжувала його появу на сцені оваціями А жінки просто проходу не давали Вродливому і показному блондину з голубими очима, водночас Смиренника і Бестії. Його помітили, нагородили однією премією, другою запропонували знятися у кіно, добре заплатили за зйомки, розрекламували на всю країну, запросили на головну роль в антипризі. Цікаві пропозиції сипалися на його молоду голову, мов з мішка, і голова закрутилася а допомогли їй закрутитися добрі люди. Корифеї Актори – люди незвичайні. Хай що там вони кажуть в інтерв'ю, хай чим присягаються у тому, що вони такі ж смертні, як і ми з вами, не вірте. Неправда. Хіба може смертний одного вечора задушити дружину, бо він отелло, іншого упасти мертвим після елегантного двобою на шпагах, бо він меркуціо, і того ж самого тижня смішити чесний люд в образі якогось Арлекіна чи Голохвастова, смертний не може, може актор, і далеко не кожен, а лише той, чиє обдарування дозволяє увійти на певний час у шкіру іншої людини, зжитися з нею, зростися, зрозуміти її суть, її емоційний зміст, що визначає поведінку в заданих обставинах і керуючись власним відчуттям правди. Підкорити оцій чужій оболонці власне обличчя, руки, хребет, кожен нерв і вену, кожен подих і слово, щоб підтримати у створеному автором п'єси-образі ту міру життєвого вогню, який запалить глядача. І нехай той самий Владислав Хижняк намагається прикрити своє неземне євство прозаічними земними справами Нехай скільки завгодно показує квартиру, в якій власноруч зробив ремонт, скільки завгодно розповідає про кількість викопаної на дачі картоплі, це не веде в обману того, хто хоч раз бачив його на сцені. Він не такий чоловік, як усі ми. Несмертний, ні. Усі вони безсмертні, поціловані Господом, живуть між нами, у тому ж світі, що й ми, ходять такими ж горбатими тротуарами, обминають ті ж самі калюжі.